A quarts de de la tarda d'aquest divendres s'ha produït un accident a l'avinguda Isaac Albenis de Tiana, a l'alçada del casal, que ha implicat un automòbil i una moto. Els dos conductors han resultat ferits lleus, amb ferides en braços i mans, a conseqüència del trencament d'una de les finestres de l'automòbil. Un dels testimonis de l'accident ha fet una narració dels fets. Sembla ser que el cotxe que estava, al 500, que estava aquí aparcat, davant del l'alta artera, doncs ha volgut fer un canvi de sentit en la línia contínua, aleshores suposo que per un angle del retrovisor no he vist que baixava la moto i res, no li he donat ni temps a frenar en el noi i ha hagut de l'accident. I bàsicament això, i bé, bueno, sembla ser que ahir està bastant bé i l'altre té uns talls aquí que s'han encostat als vidres de la finestra en el braç i està sancant una mica, però, bueno, mentre que cap, força bé. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès els ferits en el mateix lloc dels fets i ha deixat a decisió de les víctimes la voluntat d'assistir a un centre mèdic. Escoltem un dels infermers que ha assistit als ferits. Són erosions i ja està, no, no tienen nada grave. contusiones, erosions i nada más, poco más. Miran para el hospital en un principio si quieren. Si, si no quieren ir, com no reviste gravedad la, la situación, pueden fer lo que quieren la policia local de Tiana també hi ha assistit i ha regulat el trànsit que s'ha vist interromput momentàniament mentre els ferits estaven sent atesos.